Oroszország Volgográd légterében. Másfél órával korábban, moszkvai idő szerint reggel 7 óra 30. A Cukorkirály falkon repülőgépe az utolsó olyan orosz nagyváros felett repült el, ahol André még módosíthatta az útvonalat. Ez még azelőtt történt, hogy az orosz tévécsatornák sugározták volna Vladimir Putyin beszédét. Az orosz elnök ekkor még sem a lányával, sem Patrushevvel nem beszélt, és Igor Szecsint sem utasította az oligarchák visszahívására. Még csak reggel fél nyolc volt. André tudta, hogy Volgográd után már nagyon gyorsan elfogják érni a Kaspi-tengert, aztán elhagyják az orosz légteret, és berepülnek Iránba, ahonnan nem tudnak visszafordulni. Döntenie kellett. A pilóta fülkéhez legközelebbi süppedős bőrfotelban ült. Mögötte fényesen csillogott a halványbarna mahagóni fal. Az ujjai lassú szabályossággal simogatták a krokodilbőrhúzatot. Érezte az apró pikkelyek élét. Kifelé nézett az ablakon a vattaként elnyúló hófehér felhőkre. Gondolkodott. Az ukránok ösztönösen elhúzódtak tőle. Mindenki érezte, hogy békén kell hagyni. Igazából senki sem tudta, hogy miről van szó, de nem merték megkérdezni tőle. Elvégre ő André Kalvi. Abban a fotelban, ott, abban a sarokban, velük együtt, ezen a gépen. Most már tudták, mert bemutatkozott. Az ukránoknak megmondta az igazi nevét, mert azt gondolta, hogy úgysem hallottak róla, hiszen olyan régen történt, annyi évvel ezelőtt. De hallottak róla. Még ők is. A francia idegen légióban a katonák kiszínezve mesélnek el történeteket a végtelen hosszúnak tűnő afrikai éjszakákon. Tehát igaz? Mégis él? Pedig azt terjedt el róla, hogy meghalt? Méghozzá az ő hazájukban, Ukrajnában, hosszú évekkel ezelőtt a krím elfoglalásakor 2014-ben. És akkor most itt van? Épp és épp most. Ezek szerint nagy a tét. Az ukrán légiósok érezték, valahogy sejtették, hogy még nem végeztek. Egyébként nem lenne itt André Kalvi. Nem lehetett csak annyi a dolguk, hogy lelőnek pár légi irányítót. Vagy ha igen, ha ebben az akcióban csak ez volt a szerepük, akkor miért nem merülhetnek újra alá? Hiszen Putyin él, és vannak még oligarchák. Miért nem kell legalább azokat tovább tizedelni? Miért viszik ki őket az országból? Ezért bújkáltak ennyi ideig. Kuduhov közben még mindig ugyanabban az ülésben gubbasztott, felhúzott térdel, a kezét a bokájánál összekulcsolva, ahol a felszállás előtt összekuporodott. Andrétól ő ült a legmesszebb, ugyanott, ahonnan végignézte a pilóta halálát. Ahogy William Wolf agyon taposta. Üzletember! Hát persze. Miért nem jöttek rá előtte? Hogyan lehettek ennyire idióták a londoni ügyvédei? Pedig megkérte őket, hogy mindennek nézzenek utána. És a venezuelai küldöttség? Abba hogy kerülhetett bele ez a vadállat? Kudohov mondatról mondatra rágta végig magát az emlékein. Leginkább a beszélgetésükön a Sixty tetőtéri bárjában. Felderengett neki, hogy a közelgő csattanásról mit is mondott ez az értelmes arc. Mert sajnos az figyelte most is, ahogy kifelé néz az ablakon. Okos szem, de valahogy átnéz rajta és a többieken. Messzebbre tekint, mint ahol ők vannak. Átnéz rajtuk, mintha csak üvegből lennének, mintha mindenki átlátszó lenne ezen a repülőn, az ukránok is. Mert most már tudta, hogy ukránokkal van körülvéve. Ez a férfi tudni akar valamit. Nem, nem is tudni, inkább megérezni a jövőt. Látszik rajta. Ráérezni a még meg sem történt dolgok ritmusára, és ez valahogy rémisztő. Maga a tudat, hogy egyáltalán megpróbálja. Erről van most szó. Biztosan erről, gondolta Kuduhov, és nézte, ahogy André kifelé mered az ablakon. Kudohovnak eszébe jutott a tetőtéri bárban elhangzott mondat, hogy a csattanás után kellenek majd olyanok, akikkel le lehet ülni az asztalhoz a jövőről beszélgetni. De Putyin túlélte a csattanást. Vagyis elszámolták? Ezek szerint elszámolták? Nem az történt, amire gondoltak? Igen, biztosan ez a helyzet. Ezért ölte meg dühében ez a barom a pilótát, és ezért van felszállás óta síri csend a gépen, mert a szarházi ukránok meg sem mernek szólalni. Sejtik, hogy baj van. Elkalkulálták magukat. Csak bambán nézik ezt a barom Williamet, hogy találjon már ki valamit. De hát mit tud neki találni? Mennek Dubaj felé. Látja a pilóta fülke fölötti monitorfalon, hogy mindjárt elhagyják Oroszországot, és akkor vége. Vele együtt kicsekkolnak ebből a játszmából. Helyes. Mert akkor megussza. Nélküle nem tudnak landolni. Ő a gép tulajdonosa. Rajta van a leadott utaslistán. Egy hullát még csak-csak eldugtak a gépen. Szegény Filipov begyömöszölték a testét a hátsó vécébe. De vele ezt már nem tehetik meg. A cukorkirály szép lassan erőre kapott, most már nem félt, Kezdte lenézni ezt a loser bandát. Titokban Putyinnak szurkolt, és azon törte a fejét, hogy miképp száll majd úgy ki a gépből, hogy közben feldobja ezeket. Így fogja magát visszanavigálni a rendszerbe. Épp olyan hűséges lesz, mint eddig volt, az elbizonytalanodása pedig sosem derül ki. Megzsarolták, ezt fogja mondani. Nem, nem is ezt, hanem hogy elrabolták a gépével együtt hiszen a pilótáját is megölték, a szíriai hőst, Román Filipovot. Egyre jobban tetszett neki a kitalált történet, belelovalta magát, jó lesz ez így, lediktálja majd néhány csicska tolnoknak, aztán a távolból figyeli, ahogy Putyin megint rendet csinál. André közben még mindig a felhőket nézte, de a gondolatai messze jártak. Biztos volt benne, hogy Putyin el akarja hagyni Moszkvát. És valószínűleg az orosz vezetés nagy része is, hiszen mielőtt felszálltak, már érkeztek Nukovóra az elnöki óriásgépet biztosító MiG-29-esek, és érkeztek az állami repülési különítmény gépei is. A saját szemével látta. A kérdés csak az, hogy Putyin merre akar menni. André kezében most is ott pihent az a mobiltelefon méretű digitális adathordozó, amin eljuttatták hozzá a mexikói öböl közelében fekvő Eglin radarállomás összes fontos információját. Egyelőre nem volt semmi fejlemény. Majdnem egy órája nem történt semmi. Mindenki Putyin tévébeszédére várt. Közben az amerikaiak és a franciák is azt találgatták, hogy az orosz elnök merre megy majd. Látni akarták, ahogy elindul, hogy megmondhassák Andrénak, hogy ő merre menjen. A Kreml elleni támadás tervezői megpróbáltak minden eshetőségre felkészülni. A játszmának rengeteg szereplője volt, és rengeteg lehetséges forgatókönyve. André Kálvi és az ukrán légiósok csak az egyikben kaptak szerepet, és még abban is csak akkor, ha az első csapás nem öli meg Putyint, vagy nem sérül meg súlyosan. Hiszen a lehetőségek között az is szerepelt, hogy az elnök Moszkvában marad. Ha igen, akkor megint történt volna valami más, valaki másokkal, amihez Andrénak már semmi köze nem lett volna. Mint ahogy ahhoz sem lesz, ha Putyin Moszkvából nem valamelyik atombunkerja felé veszi az irányt. Hiszen mehet sok felé, attól függően, hogy kitől tart leginkább. Kire gyanakszik? Hogy szerinte kikövett el ellene a tegnapesti merényletet? A CIA sok lépést gondoló stratégiái hetekig elemezték Vladimir Putyin reakcióit a 2023 nyarán kitört Prigozsin lázadás óráiban és az azt követő napokban. Pszichológusok vizsgálták a szóhasználatát, a hangsúlyokat, a változásokat, a kézmozdulatok gyorsaságát, az endülés másnapján állva elmondott kapkodó tévébeszédét, néhány új gesztust, és ezekből próbálták kiolvasni a jövőt. A mostani, júniusra tervezett Kreml elleni támadás első óráinak lehetséges forgatókönyvét. Mert már az sem volt véletlen, hogy júniusban történik mindez. De az sem, hogy a németeket gyerekkora óta gyűlölő Putyinra, aki mindenkit nácizik, akit utál, még az ukránokat is, az amerikaiak épp a német légitársaság a Lufthansa gépét küldték. Fel akarták korbácsolni az indulatait. Ez is a játszma része volt. Hiszen kalkulálniuk kellett mindenféle eshetőséggel, mert legfeljebb 50%-os esét láttak arra, hogy a Boeing becsapódása megöli, vagy legalább súlyosan megsebesíti Putyint, ha a gép egyáltalán eljut a Kremlig, és nem lövi le a moszkvai légvédelem még valahol a város felett. Ha Putyin túléli, mint ahogy túl is élte, akkor jöhet a bunkerrullet fázis, ahogy a francia szolgálat feje Bernard Émié nevezte a következő szakaszt. De csak akkor, ha felhergelt Putyin, nem marad Moszkvában. Hiszen választhatta az orosz főváros alatti három atombunker egyikét is. Viszont mehetett a két legnagyobb és legbiztonságosabb Moszkván kívüli bunker valamelyikébe is. Hogy melyikbe fog? Azt szinte képtelenség volt előre kiszámítani. Rulett. Szerencsejáték. Mindenki csak tippelt. Úgyhogy próbáltak az összes verzióra és esetőségre felkészülni. Minden esetre, ha Putyin elhagyja Moszkvát, akkor élesedik az a forgatókönyv, amiben számít majd a június. A török elnök Erdogán és a veje valamint az orosz hadügyminiszter kompromittálása a The New York Times-ban, az előléptetett Gorzsekin vezérezredes André és Kuduhov, a venezuelai küldöttség, a mesterlövészek, a lelőtt oligarchák, a lengyel határon beszervezett alvókatonák, a játszmának ez a vonala, az egész mozaik, az összes aprólékosan végiggondolt részlet a türelemmel felépített mátrix. André kezében megrezdült az Eglin jeladó. Személyesen Bernár üzent, de nem olvasta el azonnal. A tekintete pár másodpercig még a végtelen fehérségen pihent, aztán elhagyta a felhőmezőt és lenézett a készülékre. Ki kell várni Putyin beszédét, addig az orosz légtérben kell maradni, még fél óra, a mi inkább a távolabbi pont, az amerikaiak még mindig hezitálnak. Andrénak nem kellett a feje fölötti monitort figyelnie, hogy lássa, hol is tartanak. Megérintette az Eglin jeladó piciképernyőjét, és az ujjával behúzta a pontos koordinátákat az üzenet helyére, amit közben feljebb pöckölt. A jeladó útvonal követése szerint hét percük maradt Oroszország légterében. Vagyis már nincs ideje kivárni Putyin beszédét, és utána az amerikaiak döntését. Felállt. Érezte Kuduhov pillantását, és látta, ahogy az ukránok is ránéznek. Nem gondolkodhatott tovább. Lépnie kellett. A francia szolgálat szerint tehát a távolabbi pont. Oda fog menni Putyin, abba a bunkerba. Tehát neki is oda kell mennie. A ruletben Bernard Emi ezek szerint arra a pontra teszi a téteket. Talán azért, mert Bernár nem nézi le Putyint. Szerinte az orosz elnök okos ember. Mindig is ezt mondta róla. Valószínűleg ezért fog az altájba menni. A távolabbi atombunkerba, nem a közelebbibe, nem az urálba. Mert tudnia kell a B61-es bomba 12-es verziójáról. Biztos tud róla. Az amerikai titkosszolgálat szerint nem tud, a franciák szerint viszont igen. Az orosz elnök 2020 novemberében jelentette be, hogy elkészült minden idők legbiztonságosabb orosz atombunkere az Urál hegység mélyén, 400 méterrel a felszín alatt, Kosvinski kamenyben. Nem sokkal később viszont az amerikai hadsereg drasztikusan módosította a B61-es termonukleális atomfegyver legutolsó verzióját, a 11-es típust. A B61-est eredetileg a 70-es években azzal a célral fejlesztették ki, hogy atomháború esetén az orosz állami vezetés föld alatti atombunkereit támadják meg vele. Putyin új bunkere azonban olyan mélyre épült az Urálhegységben, hogy a B61-es legutolsó 11-es modellje már nem tudta volna szétrombolni, mert nem lett volna képes elég mélyen behatolni az Urál felszíne alá. Az amerikaiak ezért 2021 elején megint átalakították a 400 kilotonnás B61-es atomrakéta orrát, és mostantól szegényített uránból készítették, kivonva belőle a 235-ös izotópot. mindent, ami dúsított volt benne. Így még az ólomnál és a platinánál is sűrűbb fémet kaptak. Ezzel erősítették meg a bomba külsejét is, hogy elbírja azt a hirtelen ránehezedő romboló erőt, ami akkor éri, amikor behatol a hegy kőszikláiba. A bomba hátára gyorsító motort szereltek, és egy második rakétát is, hogy becsapódáskor pár másodpercig még extra erővel tudjon befelé fúródni a kőzetbe, és az atomtöltet csak utána robbanjon fel. A hasadási reakció elindításában késleltetett fúziós kioldót alkalmaztak. A bomba először, mint egy fúrófej, behatol a hegy mélyére, beválja magát a kőzetbe, és csak utána robban fel. A B61-es bomba 12-es modellje egyértelműen a Koszvinsky-Kamenyi új orosz atombunker megsemmisítését célozta. Az Urálhegység kőzet összetételére fejlesztették. Semmi más értelme nem volt. Az Egyesült Államok egy év alatt 10 milliárd dollárt költött el rá. 2022 tavaszáig már több rakétát is legyártottak. Ezek drágábbak voltak, mintha színaranyból készültek volna. Az amerikai titkos szolgálat azt feltételezte, hogy Vladimir Putyinnak ezek után csak egyetlen biztonságosnak tekinthető atombunkerje maradt, egy kisméretű helye a mongol határ közelében, távol hatórányi repülőútra Moszkvától. Az Altájban, egy kvarchegy mélyén, Kos agacsnál. André belépett a pilóta fülkébe. Sztyepán Kirilenko azonnal oda nézett, mert pontosan tudta, hogy nem sokára kirepülnek Oroszország légteréből. Hosszú percek óta várta már, hogy történjen végre valami. Az életben hagyott orosz pilóta most is ott ült mellette, de nem csinált semmit, csak Néma csendben merett maga elé. A botkormányt sem fogta. A vállán két kéz, Egyetlen rossz mozdulat és neki is vége. A névtelen állt mögötte, az ő ujjait érezte a nyakánál. Útirányt módosítunk, mondta a franciául André, miközben előrehajolt és kinézett az ablakon. Szemben is ugyanaz a végtelen felhőszőnyeg, mint mellettük. Bólintott, aztán megveregette Kirilenko vállát. Meg akarta nyugtatni, érezte, hogy már várták. Stepan. Mongólia felé megyünk, az Altályhegység orosz oldalához, de mindvégig Oroszország légterében maradunk. Úgyhogy ki kell kerülni Kazaksztánt. Már nem Dubaj a célállomás, hanem Kos Agacs. Oda kérj leszállási engedélyt.